Godmorgen og velkommen til Jørgen Investor Morgennyheder. Det er tirsdag den 28. marts, og i dag skal det handle om, at det de seneste to og en halv uger er blevet billigere at låne penge til en bolig. Vi skal også forbi C25-indekset og høre om, hvilke aktier investorerne har søgt ly i efter Bangor, Og så skal det handle om Disney, der starter en fyringsrunde i løbet af ugen. Du lytter til Jørgen Investor Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Hvis du står og skal låne penge til en bolig, så kan du glæde dig over, at det er blevet billigere de seneste uger. For bankkrisen i USA sender boligrenterne på retur, det skriver Berlingske. Avisen har fået Lise Nytoft-Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit, til at regne på, hvor meget renterne er faldet siden 8. marts, hvor den amerikanske bank Silicon Valley Bank fortalte, at den var i problemer. Det er især lån med rente som har stået over for et rentefald, lyder det. Renten på F1, F3 og F5-lån er alle faldet mellem 0,5 og 0,7 point på blot 2,5 uge. Rentefaldet er noget mindre på de fastforrentede lån, hvor renten blot er faldet 0,09 procentpoeng. Årsagen til, at bankkrisen har udløst rentefald, er, at det har fået mange investorer til at forvente strammere fremadrette kreditbetingelser, forklarer Lise Nytoft-Bergmann til Berlingske. Og apropos. Bankuro, så har dagbladet Børsen kigget nærmere på, hvilke danske aktier, som investorerne har søgt ly i oven på banktumulten. Konklusionen er, at flere af de defensive sværvægtere i C25-indekset har leveret kursstigninger, siden Bankuroen tog til. Således har investorerne søgt ly i Koloplast, Demandt, Novo Nordisk og Christian Hansen. De pågældende aktier er alle stedet mere end 5 siden 8. marts. Johnny Massen, der er investeringsdirektør ved Formue og investeringspleje, har et godt øje til netop Danske Defensive Kvalitetsaktier, som altså er dem, der er flået frem siden bankroen. Han siger, de gør sig godt på lang sigt, men specielt når der er uro på finansmarkederne, ser man, at sådanne aktier bliver prioriteret højt hos investorerne. Diabetikere skal faktisk stadig have insulin uagtet konjunkturerne, og den slags stabilitet prioriteres i urolige tider, siger altså Johnny Massen til børsen. Disney starter en fyringsrunde i løbet af ugen, det skriver topchefen Bob Eager til sine medarbejdere i en meddelelse, som CBC har fået fingrene i. Fyringsrunden er den første af tre planlagte fyringsrunder, som samlet set skal reducere antallet af medarbejdere med 7.000. Disney følger dermed i fodsporene på andre medieselskaber, bl.a. Warner Brothers, som også har fyret medarbejdere på det seneste. Fyringerne er et led i den plan, som skal sikre, at Disneys streaming her herunder Disney Plus bliver profitable i år 2024. Og Disney-aktien har været hårdt ramt det seneste år, hvor kursen er faldet med over 30 procent. Og vi runder nyhedsoverblikket af med et kig på aktiemarkederne. Det vigtige amerikanske indeks, S&P 500, lukkede mandag med et plus på 0,2 procent. Stemningen er lidt blandet i Asien her fra morgenstunden, hvor det japanske Nikkei-indeks handles flat, alt imens at kinesiske aktier i Hang Seng-indekset marcherer opad. Og ifølge CNBC, så står de europæiske markeder til en positiv åbning tirsdag. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på jørinvestor.dk i løbet af dagen høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.